Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alaih sanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa imtinani. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman nishani. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'ila ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Kita melanjutkan kajian kita yaitu tafsir dari juz amma. Kita akan bahas surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Apakah kamu tidak memperhatikan? Bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah. Ashabul Fil, yaitu Abraha dan teman-temannya. Yang mereka membawa 12 ekor gajah atau 8 ekor gajah. Untuk mencungkil Kaabah. Allah mengatakan, Alamnya ja'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka. Untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia. Dan subhanallah betawabannya. Rencana-rencana jahat. Yang sudah direncanakan 50 tahun, 100 tahun. Untuk menghancurkan kaum muslimin. Ternyata gagal. Allah masih sayang kepada kaum muslimin. Allah masih menjaga kaum Muslimin, meskipun mereka bergelimang dengan kemaksiatan. Seandainya mereka berhasil melaksanakan rencana-rencana busuk mereka dari Yahudi dan yang lainnya, maka akan binasalah kaum Muslimin. Tapi banyak rencana mereka, seperti mereka mengatakan dalam sekian akan terjadi orang-orang Indonesia akan masuk Kristen semuanya. Ternyata gagal. Masuk sedikit Kristen ada, tapi tidak sebanyak yang mereka persangkakan, yang mereka perkirakan. Padahal betapa banyak duit yang telah mereka keluarkan. إِنَّ الَّذِينَ كَافَرُ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Sungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta mereka untuk melarang manusia jalan menuju Allah SWT. فَسَيُنْفِقُونَهَا Mereka akan mengeluarkan harta mereka. ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً Akhirnya harta mereka menjadi kerukian bagi mereka. ثُمَّ يُغْلَبُونَ Dan mereka akan kalah. و mereka akan dikumpulkan ke dalam neraka jahannam. Menuju neraka jahannam. Katalah Allah alam ya ca'al ka'idahum fi tathlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan itu sia-sia. Wa -sia? arsala alaihim tairan ababil. Lalu Allah mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Berkelompok-berkelompok. Berkelompok-kelompok ababil artinya apa? Berkelompok-kelompok. Dan berturut-turut tidak berhenti burung tersebut. Banyak. Dari mana burung tersebut tidak ada yang tahu tiba-tiba datang. Tidak pernah terlihat burung seperti itu sebelumnya. Tahu-tahu burung-burung tersebut datang. Allah mampu untuk menciptakan seketika itu. Jika Allah mengendaki sesuatu, Allah mengatakan, jadi maka terjadilah. Tidak tahu dari burung yang dari mana datangnya. Tiba-tiba muncul, tatkala itu, sambil membawa batu-batu yang terbuat dari tin yang terbakar. Jadi burung-burung itu bukan namanya burung ababil. Jangan salah, saya orang Indonesia. Burung-burung apa yang diutus oleh Allah kepada Abraha? Burung ababil. Namanya bukan burung ababil. Ababil itu bahasa Arab artinya berkelompok-kelompok. Bukan nama burungnya Jangan keliru Ababil. Allah kirimkan kepada mereka Burung-burung yang datang berbondong-bondong Yang burung-burung tersebut melempari mereka Dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar Disebutkan setiap burung Membawa tiga batu Satu di paruhnya, dua di kakinya Kemudian dilemparkan oleh burung tersebut Dan memang cara berperang yang paling bagus Yang dari atas yang menang, selalu yang menang Yang di atas, yang melemparkan Bom atau yang lain di atas yang menang Oleh kain dalam perang Uhud yang menguasai gunung yang menang Yang menguasai daerah atas Perangan paling bagus dari atas menyerang ke bawah Di sini burung-burung tersebut melemparkan batu Batu yang kecil terlemparkan jatuh mengenai mereka Namun batu khusus yang Allah buat khusus untuk menyiksa mereka Kata Allah Lalu Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat Mengerikan Disebutkan saat burung-burung tersebut melemparkan batu-batu mengenai tentara Abraha Maka ada di antara mereka langsung tewas Datang seakan-akan langsung membelah tubuh-tubuh mereka. Sampai-sampai Allah menyamakan seperti ka'asfim makkul. Seperti daun yang kering yang dimakan ulat. Seperti apa sih? Daun sudah hancur. Benar-benar tubuh mereka hancur. Sebagian mereka selamat. Namun cacat. Buta. Sampai di zaman sahabat, di zaman Aisyah. Aisyah kalau tidak salah pernah melihat. Ada di antara anak buah Abraha yang buta, cacat, minta-minta kepada kaum muslimin. Dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun dalam keadaan cacat. Abraha terkenal lemparan batu namun tidak mati seketika itu. Banyak di antara anak buahnya yang mati seketika itu. Abraha sendiri tidak. Dia selamat. Larilah dia berjalan menuju ke negeri Yaman. Namun dia sudah terkena lemparan apa? Batu tersebut. Namun, apa yang terjadi? Tubuhnya memperotoli. Jatuh sedikit-sedikit. Lepas sedikit demi sedikit. Ini siksaan yang lebih parah. Mending yang langsung tewas saat kala itu. Abraha tidak. Allah siksa dengan siksaan yang pedih. Allah tunda matinya. Allah tunda tewasnya. Tapi dia badannya jadi jadinya lepas satu persatu. Memperotoli. Sampai akhirnya sampai di Yaman. Terbelah dadanya, keluar jantungnya dan tewaslah Abraha. Inilah orang yang pernah sombong. Yang pernah ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata Allah hancurkan kesombongan tersebut dengan burung-burung yang Allah kirim. Hanya dengan burung-burung yang Allah kirim. Allah tidak mengirim harimau macan untuk menerkam mereka. Tidak. Allah mengirim burung-burung dengan bawa bebatuan. Lempar batu tewas. Sungguhnya Allah maha kuasa. Kejadian hancurnya Abraha. Ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraish. Dan ini menunjukkan nikmat Allah kepada mereka. Allah membela Ka'bah bukan karena orang-orang kafir Quraish. Tidak. Mereka musyrikin. Allah menunjukkan bahawanya kalian kafir Quraisy kalian bahkan berlepas diri dari Ka'bah. Setelah Ka'bah mau diserang, kalian berlepas diri. Tidak mau bantu sama sekali. Allah yang bantu. Tidak perlu ada bantuan dari lain. Abdul Muttalib berlepas diri. Mereka tidak bakalan mampu mengalahkan Abraha. Semua kafir Quraisy berlepas diri. Maka Allah yang mengatur untuk menghancurkan Abraha. Dan di tahun itu pula lah. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi SAW. Mereka-mereka mengatakan bahwasannya di antara tanda-tanda. Kelahiran Nabi SAW, Allah berikan peristiwa yang besar yaitu peristiwa dihancurkannya tentara bergajah seakan-akan Allah mengatakan Allah akan bela rumahnya dan Allah akan membela syariatnya Allah yang telah membela rumahnya dialah yang akan membela tauhidnya dengan mengutus Nabi Muhammad SAW, alaihi yang akan berjuang mengembalikan tauhid Allah subhanahu wa taala yang telah dicemari dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir musyrikin demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini insyaallah besok kita lanjutkan tafsir surat yang lain subhanallahi walhamdulillah wasyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh